Sætt, hefur það selt snorri orr seltu hvernig hefurðu þá núna í miðri úrslitakeppni ég hef bara þrusa gott ja miðri hún er að klára stund heim að því miður það er mikið geft en en en svona meðaltali hún er að byrja í bandar gegnum og klára stund heim og það meðaltali er, er þá miðri úrslitakeppni ja er þetta ekki bara ágæti starfræði fyrir mér þetta er bara fínasta starfræði ég ég hef bara fínt þá hérna Sann, allt, allt. að auðvitað er ekki miðri úrslitakeppni hérna en en, en hérna, Margir okkar eh uh, ég veit ekki hvort þú ert einn þeim. Margir okkar heldta að þetta virði bara búið hérna heima í síðasta leik. Já, ég ég spóaði 3-1 fyrir KR, þannig þetta er svona sé á réttri leið sko, en en en ég átti reynt að vona því að að Haukarinn myndi nú vinna leik 2 heima hjá sér sko. ah. En en þá tók ég ekki meiri reikningina Kári Kári erði meiddur sko. Nei. en, en Ég get ekki sagt að komið neitt sérstaklega mikið óvar kannski hvernig Káu er kláraðileika eitt Káu er náttúrulega bara með þess að hústleita gekk með sér einslu allra og já. hérna og bara fyrir fyr utan allra þá hæfileika sem búið í liðinu þá, þá er sér bara þetta svona samspil reynslu og, og hæfileika já. það er svona það að sé að dell komið er á þannan tímapunkti í, í tímambilinu sko já Og, og, og þú og leggur það saman við litlar einslu hauganna á úslandikefninu, hvað það úslanda þá úslanda viðreigni, þá svona komið ekkit óvartað að fyrstileikur nýrði svona blóataldi sko. mm -hmm. en vonbunum voru kannski að haugannir skildi ekki ná að taka leik tvöð því það hefði gert seriuna ennþá hafa verðari sko. mm -hmm. Þú hérna, þú gefur þér fyrir fram, þá er síðan að maður er í þeir en, en þú gefur þér já fyrir fram að aa KR taki úrslit daginn með og og og það var já með meðastu það Kári virðið með náttúlega en en hérna eh svo nær KR 2-0 forustu og þú er væntanlega að vera með sópin við hliðina er í sópanum þegar þú horður á leik 3 er það ekki sem kom er var þá? Ég er svona getu stundu verið svona hva kemur að segja óæðlega bjarsít fyrir hönd aukana aðila og ég var bara bjarst fyrir þau að að þeir þeir myndu nú ná einu leik þrátt fyrir það. Af hverju þá? Þeir sko, þá er súna sko Kári eins frábær leikmaður annar er þá er hann vissulega ekki gallalaus og og og með Kristinn Mærinarson að spila fleiri mínútur þá þá eru haukarnir sterkari varnarlega. Mm -hmm. Og ég held að það hafi verið súna eitt af því sem er ekki gæti að herða vörnin af því að því að KR er bara svo óerlega sterkt sófnama þeir er sná matcha mörgu eins eins Pétur upp. Mhm. því sögði þá þá er KR er náttla bara ég meina á svona momentum eins og eins og hérna í gerðkvelti þegar þegar hérna hann finnur setur setur steppa þristinn hérna út í hornið fyrir framan KR bekkinn. Mm. Það er skot sem að ég er nokku viss um að, að, að Að líður við að hafa sett í hendurnar á á Kára sko ef að Kári væri væri tiltekur sko. Mm, Akkera. Hann er orðinn þvílíku tuffari þessi drengur að hérna. Jókala. Hann ræðist ekki í þessi móment en en, en þá að varu Haukurinn með með Kristjur og svona. Og hérna ég rætti rætta eins við finn Freyja þjálvara Kárin um daginn í hittan hittan um helgina. Og hann sagði mér bara þeir náttla leiðu upp með það að ráðast á Kári og ég skil það bara. Já ég meina þótt sé ungur og og og ungir leikmenn eiga yfirleitt ólært í, í vörninni bara okay. hérna. Og þeir bara nýttu sig þar með alla þá reynslu og þekkingar sem að býrjuja þissu Kári leði þá, þá hérna, bara er erfitt. Erfitt ef einhver er er svona komar að segja ekki alveg tilbúin varnarlega sko. Þannig að þeir, þeir höfðu sett strákinn í pick and roll, bara vinnu bara alveg bara sleitulaust allan leikinn og og þá bara reynt að í leiðinni væntanlega. Já. Já, ég menn ég, ég sé það fyrir mér og þeir þeir höfðu höfðu hérna láta hlaupa gegnum mikið af, af boltahindrunum já. og mikið af af hindrunum líka frá boltanum og já og henda á um post-ups og isolations og bara láta vinna, boltin er því mjög mikið í kringum hann sá sem hann verið ekka er því mikið mér boltan og látið reyna á það svo bara veit mér aldrei hvað gerist ég menna strákar sem að hafa þessa hæfilegjum svo Kári, þeir, þeir eiga það líka til að stíga upp mm. og, og átta sér ástöðunni bara og, og, og taka þá bara og hérna hver veit kannski eða Kári bara sýnt það að hann þraut þroska sem varnamaður í í í svona seri og, og lært lært eitthvað annað og og hérna ja tekur svona þetta skref fram vegi sem man þarf að taka og til dæms varðar sá frábær leikmaður sem man klárlega getur orðið sko. Já það er það er líka eitt sko að sem samt eitt eitt af því svona sem er svo leiðilegt þó einmitt að að hann skuli missa þessa leikjum að er að sko a, men þeir eru að vera að fá að fylgjast með þessu stráng vaxa alveg bara einhvern einn leik frá leik og vera orðin aal töffarann í í liði sem komi í úrsliti í í í er er nátt bara magnað og Já, og, og, hefna, og hann og bara, bara það bara það eitt að fylgjast með honum í þessu úrsliti einví er verið alveg kapítul út sveg, sko. Þannig það að það er ekstra grátlegt að messa hann svona út Það er alltaf alltaf jafnirandi að að hérna missa að missa hérna einhverra þetta eru menn sem áhorfendur borgar fyrir að sjá og spila og hérna þú þú vilt að þessir aðlar séu nálægt vellinum og sjá taka þessi stóru skot og sé mm. sjá síð, að, að búa til þessa stóru playja og framvegi sem þetta fer bjarga ef finnur ætlesu bara í gær. Já því þar verið Kári með með svakalum thrist og og hérna ekki það og og þúlust það að segja að Kári væri sá maður sem að við vilum sjá þúlust má að gera líti úr úr haugaliður. Nei alls ekki alls ekki frábært og ég meina maðurinn Barja var algjörlega frábær í gær finnuðu að frábær og og ég menna, bara í, það var bara segjast að að Guðni og og og og, og Ketil Jónsson þeir gerðu nú bara eins vel og mögulegt er að að á au grejón sko. Það, það er eitt sem ég langaði að sótt að spyrja út í. Þetta tvíhöfða skrýmsli <laughs> þess sem að hérna hérna bara hefur alltaf spilað vetur átti átti þvílíkan leik þekkjum mig hérna í vallarnum þetta í fjórða og... leikhluta Þetta þetta voru sko, því að því að máli er að að strákarnir hinir voru svona nokkuð innan að spila á sinni getu. Mm. Það kemur þetta móment þar sem að mófli er er út af í einhverar 5 mínútur svona í lok þriðju og byrjum fjórða. Já, svolti lengi fannst mönnum. Já, en þá var Finnur ætli inn á í fjörkanum írinni og með fyrst fyrstketta og svo svo hérna Gunna sem með þeirunum að dekka dekkakerfnum. Þeir gerðu bara alveg ótrúlega vel. Það er nebla það er sko. Breiðinni stoppuðu kreyjuna á þessum tímapunkti. Það sko hver hefði hver hefði fyrir að að Moses Malone og Trí Rollins væru kem kem að kemja á að bekknum <tid> í og lemdu bara á kallinum og að, að þessir tveir gaurar eru þau þeir gaurar sem við í úslutakeppni að næðu að ít honum svona aðeins út úr sínum takti og, og, og svona lemmi á honum og gera hún lífi leitt Já, það, það er þetta er nú það er skemmtilega úslutakeppna það er alltaf eitthvað óvænt þeir menn eiga hérna í pokahorninu og, og hérna og þetta þetta var <laughs> frekar óvænt útspil hjá Haukur því að reyntar hefðu gert mjög vel að á áan í leik 2 en, en ekki svona. Nei, nokkana. En en sko áður en Haukamenn fara gleðast miki þá, þá sko á ég eftir að sjá þetta virka í einhverum leik 4 sko. Því að, því að sko í, bara Já, þær áttu bara stór kostlegan leik. Það var bara að segjast eins og er. Já. Og, og voru þuna þessi X faktor sem maður því að vanta því að aðrir voru bara skila sínu. En þá vantaði hann X faktori. Þeir þurttu að geta hækt á crayon og það gerði nákala af það. Já. Eh. Uh, það það var allt eitthvað... að þeir nýttu villuna sína bara mjög vel. Crayon sé ekki ekki auðvelt. Hann, hann, hann þurfti að skora vítalinn. Hann þurfti að að sína orku en þá meira það það var en það erfið er erfiðara fyrir bara komast þangað sem hann vildi komast sem sagt þær eru stórar þetta eru stórir skrokkar. Ná. Þetta eru stórir skrokkar. Þeir eru ekki snöggir. Og til, nei. Þeir eru stórir og sterkir. Og þeir níttu það sem þeir hafa fram við sem er hægð og, og sko þeir þeir, þeir eru matchan styrk en þeir hafa þá hæðina en þeir hafa ekki snerpuna. Nei. En þeir náu einhvernig svona bara að að Kytti var að, að bara þegar, þegar krein var enn á sér stöðu þá var Kytti að aðeins að ítunum aðeins að berja á honum, aðeins að láta hann að hafa meira fyrir þessu, Já. svo þegar greipa þá, þá tók hann bara skrifði frá honum og, og tók svo bara mótunum að krafti Já. og þetta var svona þetta, þetta vilkaði og, svo, en... og svo eru þeirn með þetta sem að ekki döll annur lið eru með. eru með þeir eru með þeir eru með mann í fjarkanum sem er, sem er sko herren þeir, sko þú getur hjálpað ja, líka sko. Algjörlega. Og og það er þúst finnur er getur alveg vel spila fjarkasti og hann hefur bæði svona þokkala þó, balltamefður og bara mjög gott skot sérstaklega þannig kominn af vídalínun og þar í kring sko. Mm -hmm. þá er hann nánast automátískur og svo getur hann sett stepp back thrístur horninu fyrir hann K <laughs> ja. En, en það, þetta þetta var bara þetta var frábært og gaman að sjá ok það, þetta virka núna. Þá spurning hvað, þeir verða að hafa eitthvað þú sé þeir verða að hafa eitthvað prambí og svo verða að hafa plansí og helst plan d líka. Mm -hmm. Segi va þetta virkar ekki næsta þá verða að finna einhver aðra lei til að til að hæja á að, um á kreijun, og kreyja. Egnæsa em leiðurlendi vand og kreyjan og þurfa hjálpa ekstra mikið. Mm -hmm. Ketti og Guðni gáfu þeim svona möguleika um því að þeir þurftu ekki hjálpaði jaf hjá mikið. Mm -hmm. Þeir gátu betur heima á og hérna þanna kreyjum gat ég alltaf hent balltan mútlika nei hjálpin hjálpbein komi þegar menn allir voru bara komnir inn í teygmarinna e, þeir verða að hafa eitthvað plan B og plan C þú vissu þegar þetta virkar ekki í næsta leikun þessa hyksla viðkærið einhver smá en ég séð ekki fyrir mér að þetta virki aftur í heilan leik nei en eða heilan hálf leik en svo svo sko svo er þetta svo, svo magnað að svo er menn tala að hafa áeigja því að ef hérna það kálur hefur til dæmis sést að vera elta brynjar eða eitthvað svona og ottum allan völl í vörninir eða hvað að brynjar náttúrulega fór hamförum í fyrri í gær og og þegar hann er að skjóta svona og og hérna og kreyjón að eðlilegan leikinn í teigu þá þá var nú KR ekki að tapa mörgum leikjum nei, nei. En, hérna en þú uh, veist og Helgi maður held nú að Helgi væri að kórun og þetta þegar hann setti þess að tvo þrið í lokinn með þess. ég held þetta að vera í bókstæð ég hugsaði mér, ég hristi bara höfðu, þetta er svo típist fyrir Helga eða hann er að fara út svona sko að klára leikinn ekki, ekki að hitta þig í leiknum en svo þrið stafni framleggingun í galopin til þess að, að, að hérna ég man ekki hvort jafnþá, þá þá eða, eða hvort þið voru einu að tveimur undir Já. og hérna það, það fór ekki hann fekk það til þess að klára hana leik í, í framhengun en hérna svona er þetta, ég, ég er alveg samlega ég, ég held að vara að klára það. ég held að vara að ísa leikina með tveimur leistun en það er náttúrulega máli sko. helgi er hins maður sem að veldur mönnum eina mestu um höfuðverku því að, að þú setur stóra mann eða eitthvað til eins og deckka Pavel og Já. svo lætir einhvern eльта brilla mm -hmm. svo þverti að vera með eitthvað sem er tilbúinn að taka klósaðið á á á Darra og og hérna og hérna en þá, þá þá átt eftir að taka Helga og ef þú setur bakur á án þólpostar en þú og ef þú setur stóra mann á án þá ferum fram hjá þér og hann er bara hann er svo ótrúlega klókur og þú ég læti þetta hljóma svo einfalt hvernig þú matchar upp á móti hinna það er ekki eingott einfalt eins og nei nei, nei. en þá þá ertu úst, þú þú ert ákveðið okay hvar ætli að setja slaka varnarmennina eða slakts þá mm -hmm. að, að þá vita allir þú ert með 5 á það er ekki alltir frábærir varnarmenn nei, nei og þarfn er þú sent að, að þarft að dekka 5 frábærar sóknarmenn og það er bara ekki eingott einfalt nei og Þegar, þegar ég og Teitu vorum, vorum í stjórnina okkar, okkar laust nokkurnu einn var sú og, og, og hún var ekkit fullkominn, en það svona virkaði nestu hjá okkur og, og, og hefna, það var bara single coverage bara einn maður á Pavel og aldrei að hjálpa hún að láta Pavel bara skora mm -hmm. og, og ekki gefa helga Darra Brynjari ofenskot sem gerðist þegar við fórum að hjálpa Pavel Já. en ég menna þeir vilja men ég þætt ekki næsti og við unnum einhver leik en við unnum klárum aldrei seríu ég meina okkur vantaði samt enn þó eitthvað sko. mm. Það er ekki þ einfalt. Ég meina þetta er bara það gott lið sem að er KR með og og og frábærar finnurir er, er að að spila svo mikið inn á styrkleikana í þeim. Já. Verra ekki að hann mjög vel að, að hvernig hvernig hann stillir upp bæði taktík og, og bara listu uppstillinguin er hjá þeim að hann spilar alveg á styrkleikana í þessu liði. og það. Það er bara hrikalega erfitt bara að klára heila seri. Þú þarft að vinna 3 leik á Þú þú 5 tilrunir sko. Já. Og og það er bara meira að segja. Visslega. nú er náttúlega nú er Haukarnir sko fyrsti leikurinn hjá þeim eins og eins og gengur eins og þú talaðir um. Það er ekki engin reynsla af lokahæfðum nema hjá Finni og og og þeir tapa þar. E, tapa svo leiknum sem þeir hefðu þurtt að vinna. Og, en en er ekki hægt að segja að að meðan þeir voru þeir feuku skalli í fyrsta leiknum og svo er anna leikurinn klós og þeir ná að vinna þriðja leikinn. Ymean að það segir okkur að það sé stígandi í haukaliðinu og og er, þið, er, er, er þetta aukin trú hjá þeim eða eða eða hvað? Eð, eða var eða tóku þeir sjóttu leik bara af því að þeir hræðinga tapa? Ég heldi svo sem sitt líta koru það veist, með, það vor, var, var fólk sem mætti náttla út í vesturbæi með kústin mm -hmm. árbosti bókstaflega sko og hérna, og og og þá var náttla bóvar að tala um eitthvað svíp og eitthvað og slísu og þú bara þú hefur tapa ég meina þú leggur bara allt í þetta þú þú vilt menn eru þreyttir og og menn eru með eymsli hér og þar mm -hmm. og þúst vöðvarnir búnir á þí og allt þetta en Það eina sem er eftir, er eftir þessi andlisterkur þeir sýndu svona ákveðna andlisterkt þær er bara þig gávist ekki og þa þa er kemur náttúrulega stundu þegar það býr að taka pressun af þér mhm þú þúst ef þú tapar þá er það búið þú vinnur ég mena það, það er engi pressa það, það er ekkit, þú, vist, þú hefur engar tapir svo og það er ég held að það hafi hafi spilað þúst að verið þeim svona í hag í gær og svo er hann aðeins líka þú veist, þú ert að mæta saman í þriðja skifti á á tíma. Já. Þú varst þú veist nákannlega hvað gerist hvaða hvað líði er að fara ger og svo frammið. Spæði líðin þekki ekkert annað út og inn. Já. Svo kemur að því að þér þér texti ekki að finna einhverra svona smá lausnir á ákveðnum þáttum í leik ánstaðingsins. Eins og þér náðu að hagia og stoppa kreynuna tímabili. Já. Og það var bara rosalega stór faktor þessu, þá bara komið að nú, nú er Finnur búin að liggjum og búin að skoða vídeo og, og, og klippa og, og ræða við skóla og bara ok, hvað ætlum við að gera? Og þeir kom með eitthvað nýtt og þá kemur hvað bara hvernig text haugunum að leysa það, eða, kom með eitthvað nýtt eða, eða bara örlítlar áherslu breytingar, bara í staðan fyrir að það skrýnir svona, þá situr skrýnir svona, þá allt henni ger breytist það hvernig þú ræðist á vörnina, sko Já. Og, og hérna, Og, og, og þá kemur bara ljós hafa haukarnir lausni við því leiknum mm. eða ekki Nú eitthvað maður sem er vanur að liggja yfir videói og skáta og gera og skoða hérna er finnur að fara að tvíka eitthvað til hjá sér til að finna betri búa, búa kreyjón betri þú fá meira út úr honum eða til að til að bregðast við þessu hvernig er náa loka á honum í síðasta leik eða Já ég get alveg ímynda megir það verur snekkurar smá áherslubreytingar hvar hann grípur balltan Já og hugsanlega þúst you know, í hvaða hvað tempo eða þúst hvenar í sóknina grípur balltan annar séki þúst you know, þegar þegar hérna hann get ímynda megir að að þegar er reyna, reyna að reyna kitta og kuðna aftur síkeri bara fastla raðferli að gera að að efa þeir hérna setja þá þessa, þetta tvíhöfuð grímsli á kreyjuna að, að hann reyna að láta hann grípa balltann meira ogsna á ferðinni á leiðinni upp á vídalínu þúst í staðinn fyrir að, að, að reyna að grípa hann meira svona í meira sna í póststöppinu sko. því að þar hefur hann vinningi þar hefur hann á frammi fyrir sko Já. og Já, bil reyni, þú veist að ráðast á þá snemma til þess að láta að nýta villuna meira snemma já. til þess að þeir geta ekki hérna sparað villunar langt inn í leikinn Já, bil, sko. já. Uh, Ég geti ímyndið mér að hann, hann finni einhverjar leiðir til þess að búa til sko, hann þarf ekki að búa til fleiri skot fyrir Brynjar Brynjar býr til þau skot sem hann þarf að búa til sjálfur líku, sko já. Uh, Ég geti trua því hann hann reyna að finna einhverar einhver leiðir til þess, a, til þess að til opna opna hérna skot Helga eða eða Darra. Um, svo er þetta bara ég meina kórungarnir voru yfjallega klikku skotun sem að þeir hitta inn í 99% í tilfella. Það er nebla málsku. Og og vúst, Ég er ekki ekkert að að finnur hægum einhverra brjálæslar áhugir af þessu. Nei. Reynslan, þú sért allt sem vinnur ekkert nýtt með KR. Þeir já. þeir hafa bara reynslu, þeir hafa lokað svona seríum ótal sinnum með þennan nákværa þennan kjarna. Og já. hérna það er svona ja, þetta er eitthvað svona smá tvík, þetta, þetta er ekkert það er ekkert stórvægilegt að fara að breytast, ment kanskje endurvekkja eitthvað kerfi sem þeir hafa áður. Já. Til þess að að fá eitthvað Evo að ákveðið eitthvað sem þeir finnst þeir ekki þúst þeir finnst þeir ekki að hafa búið til nóg svona skot eða eða fengið nóg á þessa stöðum eða eitthvað og slíks Það er það er ekki mikið meira sem hann gerir. Þú hefur lítinn tíma til undirbúnings og og menn eru ekki mikið að hlaupa eða eða sprikkla á ævingum, menn eru labbi gegn menn eru skjóta og Já og og og og svona labba í gegn þeir hlaupa svona þó ætlu veggja þetta og við ætlum að breyta því hvernig langtust þetta og auð og svona sko. Ja. Mm. Og hérna þanna menn þeir reyna bara að halda sér eins ferskum og þeir geta og og, og þanna þó er ekki mikinn tími heldur til að hlaupa Nei, Og þeir líka og þeir líka hérna ef ég skil þetta rétt þá heldi ég mena KR trúir því bara þeir trúa því að, að e, e, e, eftir því sem líður á þetta einu í að það einnig að Þeim meiri eru líkurnar á því að KR vinni þetta einnví, bara með því að halda áfram að rúla sitt. Þeir trúa því að þeir séu með besta liðið og sem þvíði það að, að þegar að þeir að búið er að flöta af að þá verður það þeir sem að vinni fleiri leiki og standu uppi sem sögur Er það ekki bara svolítið svo leist? Já, jú, ég menn það er ólegt sjálfstrýst í þessu liðið. Þessi bara hvernig brynnja að byr eða tarn. Ja. Og og og hann er ekki úst, hann er ekki að feikja þetta. Hann er bara að trúa á það. Og ég meina hann, hann hefur bakkað þetta upp í gegnum árin sko. Mhm. Mm Þannig þetta er þú séðu það er sjálfstrauss sem að þeir hafa. Mm -hmm. Það er þúst þeir koma til með að sýna þúst ég, ég ætla bara innilega vona það að Haukarinn vinni leik 4. Þannig að við fáum áttaleik. Oh. en en ég ég þúst skynns semis svo röddin sunn þar sem hann kemur segir að að það er ekkert að verjast. Nei. En ég vill að vona það að, að, að bara það sem þarf að gerast til þess að það gangi upp er að haukarnir filli á svelli. Já. Og og þúst að það mæti ekki bara fólk til að horfa á, það mæti fólk til þess að kvetja áfram og og reka á til sigur. Já. Vegna þess að að ef du fær fullt á þá oftast er með með hérna bara að átta geta myndað þarna annars sem vænn að greifju sko heldur betur og ef og það sem er að fá nú alla steinnismennin að ganga er sem að, sem að, sem að hérna upplifu við í kulda að fá þá hund í þennan leik líka heldur betur með. heldur betur og, og svo þar er bara þúst sko hauka liðið er er svona nokkuð úng um. Að, að mikið að ungu leikmenni stráka sem eru veist, kjarnin í liðinu haugur og Emil Bari að þeir eru 25 ára þessu ári sko. þetta er svona kjarnar leikmenni í þessu lið á sem kristni marnu sem að, ef ég man rétti að vera 25 ára ári líka Ó. og hérna hérna svo Kári, Kári sko verið 19 ára þessu ári hann verið vantilega ekki með á morgun en, en, en ég held bara veist, ef að þessi strákar bara spila svona frekar kjærulausir bara þust bara þyrr mætti bara til að spila körfuboltaleik eins velu ég mögulega geta var ekkert að spáa mikið í aðstæðum og bara hafa trú á að sinn og svona ja oh. og og um eins og segja að mæta þarna og kveitað áfram þá þá er það þust bara að þeir vinni leikinn en, en, en úst, það það segir allt segir menn allt að k bara að lokið þessum leiksku mm -hmm en en við skulum bara vona við ég ég elda allir allir nema KR-inga þeir vilja fá leikfinn. Það, það er bara það er ekki skemmtileir nota og góður rótaleikur. Nei það það neflega sko eins og, manni, eins og manni fannst þessi seríu að vera búin einhvern ein að, að þá hvað sem verður í framöldunum þá reddaði því þessi síðasti leikur reddaði útslutaðinn við alveg gjösanlega sko. Nei heldt þóði dramatíku og hérna og og, og og þessa kurvu frá Finnni og svona sko að magna hann var alveg magnaður. En, en þeir fara eins og við tóluðum um, haukarnir fara svo til pressulausir inn, inn, inn í síðasta leik, þó að þetta kannski sé ekki að tala um pressulausi að vera með bakið fyrir vekk en, en svo kemur þetta einhver smá kafli til þessi í þriðja leikulta, það sem káir er að ná smá áhlaupi og, og komast hvað er tíu stöðum yfir eða eitthvað og það, ég meina, það er bara það er bara, kjö, það er bara döða færi fyrir hauka til að leggjast í öllun og gefast upp en En þeir sína bara ákveðin bunga af karakter þar með að með því að hérna bogna en brotna ekki og, og náttúrulega ná að stela svo neik. Algjörlega og það er þú vst, það er svona þess að sýnum henni að það er möguleiki sko að þeir náu kannski mögulega að stela á þeirn leik Já. og maður segir að stela en þeir, eru, þeir eru klálega úst, svona, underdogs í þessari serið. Algjörlega. Og, og þérna að, að þeir hafa sínt það þeir, þeir eru þeir, það er svo mál tala miki kærulausi í þinni það dætti þangi sko og, og sko, ég er alu saman ég hielt að KR engin ætlaði að klára þetta þar í þriðja leikhluta var svona, svo holning á þeim sko það litu dalti út er er hreyfdu sig þannig já. og spili var svo þannig flæði var þannig í leiknum hjá þeim að ma hielt bara okay er sprengið uppi 10 haukarnir svara með einn og svo sprengir gerði uppi 20 sko. en en fyrir leikinn og Já hann talaði einmitt um það hann hann hann hérna Helgi Magg í vitan eftir leikinn að að það hefur solti verið hjá KV liðunum að þeir eru pínulitir verið að að að kafla sérstaklega talað um að, að, að reindar í fyrri háleika að þeir eru að ætla sér að að skora 3 í einni sókn og ætla að sem samt upp í flugvelda sem að sem er sem betur fyrir fyrir, fyrir Hauggana kerdist ekki en en hérna en svo var þarna að kafla undir lókleiksins það sem að það var allt í frosti hjá haugunum og, no. og ekki þetta gerast en, en það voru það voru sko Kristinn, Jónason og, og, og Guðniheiðar þeir það voru þeir tveir sem að skurðu korfurnar sem að í rauninni heldu haugunum á lífi og í rauninni kvektu í þeim og gerðu það verkum að þeir, þeir voru á lífið þarna á loka kafla. Allkéllega. Það var ekki bara það þeir verið að kreyjón, þeir voru að dekka crayon, þey voru að skora mikilvægar körfur líka sko. Já, Það að það bara það. þar kemur kom, kemur inn á þetta sem að sem að hérna sem dýrmast sem þeir koma með. Þeir koma með þennan svona hund sko. Þennan svona, svona þetta Þora og Kirk og þennan svona þeir spiluðu svona voru svona enforcerarnir svolti í í sem ég varst flott. Já. Já, ég mena þeir sko þú náttla þart oftast sturt svona underdog svona seri. Þú þart einhver einhver óvanta hettu af morguð af þann, úr þetta sem að stígur upp um fram það sem að, að þú getur ekki haft von á. Já. Því að, að að hérna jú, í tamningum sérstaklega þar þar er þinn helsti sóknar leikmaður er hérna mettur sko. Ja. Og þeir voru bara ja, þeir, þeir sýndu svo náknar reynsla með na er alveg hokinn af reynsla. Vel sicculega. En þó hann hafi spila, ekki spilað eh í mannungi kanski var hann í í hóp einu tíma í Snæfelli í í hérna blókúslum. Ég ég þor, þor ekki að fara með það sko. Ég að hann nú ekki spilað mikið þó allra vera svo var. Nei, nei, en en en ég meina hann hann hefur spilað í úrslutukeppni og bikar úrslutaleiki í Danmörku og og, og ég er, er hérna orðin þrítur og með svona ákvöna reynsli bara Já. og geti áriðna eldri ennkuðinu en og þessi stráka það bara munar og slæmið kjöndu þetta er svona þetta er svona það kjöt sem að haukaliði vanda þeir, þeir fengi ekki bara að finna alltaf þeir fengu kvöðinu og þeir fengu svo erum viðlega núna framlag svo frá geta líka að, að þeir eru með þarna þrjá tveggjametra menn sem er að skila framlegaði fyrir og það mm. er bara rosalega vermett heldur betur en að þa það er svona það er illa það sem þeir hafa þá mögulega fram yfir KR en það er kanskje líka það sem þeir geta illa treyst á. Ah. Sem er sem er myður því að því að hérna ef þeir getu treyst á á mikil framlag og regleut framlag frá kitta og og, og, og ofan á það sem þeir fá frá að finna að þá, þá væriðum að væriðum hérna þrjá rúmlega 200 menn sem að hafa allir hæfileika og, og getu til að spila en hérna ja er það sem að Kæringar svona úst, er 2 metra maður og svo Snorri 2 metra en en þá er það talið sko. Mm -hmm. Og Snorri spilar ekki margar mínútur og Pavel er ekki spilandi körfunum mikið. Sko. Nákvæmlega. Na þær þær væri svona þerra mismatch ef að ef væri nú bara svona upp á sitt best að sem menn er mið, ekki akkurt núna en en hann er hins vegar finna, bara er að finna leiðir til þess að vera vera áhriflegur í þessari seríu. Já. Og, og onan það hann gerir þá áfram, það það bara frábært. Mikil okay. frábært. Hérna Snæfellsstúlkur að vinna þréfalti köld. Og og Þóra heldur betur að að gera vel með með þetta Snæfellslið. Eh kom það er á óvart. Nei, ég var, svona, var einhvern veginn búin að spáði fyrir kvöldi í kvöld að, að snæfjöld myndin og klára þetta oh. Og ég, ég er svo sem, ég er ekki mikil nástra dæmis en, en, hérna, <laughs> en hérna, ég hafði rétt fyrir mig með þetta Ég hafði einhver tilfinningur fyrir því Þegar, sko, helin átti þarna stórkostlegan leikþrjú Algjörlega stórkostlegan Og þetta er bara svona en besta frammist að það sé frá íslensku leikmæni Bara í úslandikærkni fyrir og síðar, sko Algjörlega. Og, og það var ekki bara að tala um koni, ég bara að tala um bara íslenskum górubalta manni mm. og, en, en máli er að hún var samt að, að, að tóknuð eitthva, eitthvað svo leysi í, í kálfa Já. og eftir leikinn þá kólnur hann niður og þá, þá vestnar þetta. Já. þetta þetta batnar ekki og, og, og hún alltaf ein, færi einhverjum með þurr en það er alveg ljósta að, að þá þrýðju leikurina á þessu meðslum er þó hún hafi, hafi gert allt sem hún gati í kvöld en hérna þá er, er hún ekki að fara ná eð, það, það hefði verið eitthvað alveg lýjulegt hún er náða öðrum svona leik sko. því að það hægir á henn hún, hún sko hún verður hægari fyrir vikið hún, hún er ekki að spytna sér jafnmikjast hún er ekki að hoppa jafn, Nei. Hátt, hún getur ekki hreift sér jafnmikið og, og hérna það veist, ég, ég átti vona að þetta myndi bara há haukunum bara það mikið Já. Að, að snæfell væri klála stíðustranglæri liði Og svo náttúrulega bara líka mjög neðan það. Snæfell fekk bara miklu meira framla frá fleiri leikunum. Ah. Og, og, og hérna því miður bara fyrir haukana þá, þá var va vantaði framla bara svona almennlegt sérstaklega sóknar framla frá fleiri leikunum. Það er allt í hennu reynda að koma henni til lokin, þá, var eitthvað, þá var bara eins og verið held úr, úr, úr fötu bara, allt í hennu byrja allir að skora bara. <hæm> það eða ja. hvað 46 43 heldur lengi eitthvað svona les og svo bara ég meina þú sérð að bæði leik skora 26 stig í fjórðarleikri þetta þeir þeir sko ekki ekki 40 með samtals í öðrum og þriðja leikrið sko. Já. Þannig að hérna þú sérð það að það er svona þessu, en en ekki svona sem við þurfum fer en en ja Jóhanna skora 10 og, og Helena 26 stig og og engin anna fyrir yfir 10 Á sama tímur eru eru 4 leikmenn með með 11 plús já hérna Snæfellu sko. Hann er svo meira jafnar sóknafram ná. Það munaði heldur Roslan um það. Og hérna. Þannig þar þar þegar upp á staði sko. að verða að halda halda Haukurinn frá sér þarna í, í á lokaspretinn. Já. Hvað finnst þér um kenninguna mína heldur engin þor fóru styttu á sér í Stykki Jónsólmi og undan hlinu bærings. Þetta er þú þú ert, þú heldur sért kominn út ansi hála breið þarna að hérna. er náttúrulega bæði bæjastörur í forstýr og framkvæmdastjóri hérna Stykki Jónsólms. Jú jú, vissulega. enda enda enda hérna náttúrulega bara frábær frábær maður og, og, og frábær frábær körfuboltamaður. Vissulega. Ég Ingi Ingiður er náttúrulega búinn að gera ótrúlega mikið þarna men hann gerði það sem enginn annar hefur gert hann, hann hann vann ekki bara titil hjá kalla liðinni hann hann, vann, hann í 4 ba íslamsmenntaritla í Steikisökn. Já. Og það er 4 fleiri íslamsmenntaritla en en allir aðrir þjálvarar hafa unnið í Steikisökn. Og, og ég meina við þúst það hefur það var nú enda var nú mikið talað um það náttúrulega til dæmis í vetur hvað það er tekt. Hvað stundum gekk að hreinnlega ná í lið sko. Það er árangur hans bæði bæði er náttlæga meira og bara ekki sítt með með karlanna að vera vera þarna þættastun um sæti útsleitakeppni alla vetrinn. Já, er Magnús sko. Já, sé þú búa búa náttlæga við það að, að, að sko, e, sko þessi þessi sveitafélag hérna suðvestrarhornunum sem eru það sem við myndum segja lítil. Já. Og hafðið í úrast til síðasta áhrnum Selfoss það er þust efur hammer og úst, hafa þann sé ekkit mikla hefð en þau hafa hafa það að, að það er ekki nema 45 myndur í í höfuurborgarsvæðið. Það sem er mikið af, af leikmannum og, og og ekki bara leikmunum sem aldr eru þar upp heldur leikmennum sem að hafa flust á, á mm. að að höfuurborgarsvæðið. Mhm. að að það að henda smá bílapenningum í það og og óbiðu um að keyra 90 myndur á dag. Er er dalti anna anna biðja menn um að keyra fjóra eða eða í Stykkesókn. Akkurat. Hann að að þúst þó að að sé ekki langt frá Húnaborginni þá eruðu sannt nógu langt frá til þess að að að, það er að fara ekki margir menn sko, sem eru ekki til að keyra fjóra tíma sko. Nei. Nei. Á ævingar og og svo í leiki og svo framvegis sko. Hann að, að að þeir þurfa finna aðra leiðir og, og, og þeir náttla engi engi var með elstaste leikmenn deildarinnar í vetur og og hérna náttla bara listi málið. Já. En en, en, en hérna ja, þeir þeir, þeir þurfa bara að finna leiði til, þess a, til þess a, að að að ræða út útur svo og það sem eins og leikmanamarkaður lítur út núna þá þá er ekkert þú ég meina nú missir Stefán Karel sko. Já og, og ég meina nú er að fara Arkes... að fá samkeppni frá frá svæðinu líka sko. Já, í formi já. í formi borgnisinga náttúrulega ekki é, ekki neitt fyrir það mörguleg væntanleg ekki og og að að þeir þurfa það er fróleytt að sjá hvað hver, hverjan tekur upp á hann ingi enn hérna þærra hópur er orðin annarsí þunnur karlamenn ja eh og sko málið er að að þetta er þetta er mjög eftirtækt við þetta að leita að hópurinn kvennanna megin er byggður meira og minna upp á stjölpum Úr hólminn, sveiðinu og, og ég bara alveg frábært og, og, og bara mikið og gott starf sem hefur unni hérna og hefur skilað þessum árangri og, og það verið að segja líka þessum liðum til hrós það er sama á við um haukana þetta er meir og minna allt heima stelpur, Já. stelpur sem er aldar upp í haukum og, og, og hérna þeir við tökum kjarnan í í í kallaliði hauka sömuleiðis og og kjarnan í kallaliði lið K. Já. Þetta er sko þessi lið sem er í úsletanum núna. Og og og og hérna þau, kallu, hvernig, þau, þau eru byggð upp af heimamönnum. Sem er bara algjörlega frábært. Og og það ætti nú bara að segja, segja öllum öðrum liðum á landinu bara hvað kva það er sem skiptir raunverulega mestu máli þá uppistæði. Já. Þá fara sinnna þessa upplýsingar starfi. Já, alltaf. Efu það þá þá áttu allta mögulega að byggja upp góðan kjarna af heimanmenn. Já. Það er ekki eins og einfalt og að hljómar. Það, ég meina það er mikil vinna Æ. og hún er erfið og, og, og, og, og það er ekki mikið í meiri ekki mikið af af af efnulegum með góðan þjálvrun laun sem en sá bara ég meina þá þá þurfa að leita upp. Og það er það sem að Haukarinn hefur gert. Þeir hafa bara sinnt kvennastörrunum algjörlega frábærllega og og hafa sinnt karlastörrunum mjög vel. Og og Snæfelli hefur sinnt kvennastörrunum algjörlega frábærllega og, og KVR hefur verið eitt öflugustu eða eigi öflugustu liði í svona í uppbyggingu ungra leikmanna. Já. Oh. árin e, ef horfum bara svona á á frá 82 árgangnum og og eftir það að fjöldi atvinnu mann að dönumana, fjöldi, leikmanna, fjöldi leikmanna sem fyrir skóla elndir og svo framvegis. Þegar oh. er mikill. Og það er það sem að önnur félög sem hafi verið að reyna að búa upp og ég menn að við í stjörnunum höfum verið að reyna. Jú, jú. Vi, við við vilum vera á sama stað. og eða eða eða skörn ofar, ég menn það það er markmiðið og, og. mikil vinna sem fer í það og, og við erum að vonast til þess að bara eftir nokkra þá getum við staðið að að þessu sama. Hæ. Og við er par vonast til eins og og þetta er svona maður sé ekki aðskurinn bara til allra félaga bara þúst hysum uppum okkar buxna og gerum betra líka þeir sem eru gera vel gerir menn það betur algerlega við þetta skref á við við bjóðum upp á á enn betri körur ballta bara það er uppi staði með með semst djúrastildinni og bara öllum stígum sko betra landslið og og betri englflokkar og betra betri djúrastild og svo framvegis í haa höllum okkurum sko vera núll að sjá nokkra gutta fara taka stór skref núna bara í, í, í stóra skóla og svona rosalega gaman að sjá það Hérna áðrinn er sleppið er og hérna rúnt aðeins vestur um hafi hvernig listir á stöðumálan þar? Ég mér virðist bara að þessi fyrsta umferð hafi verið frekari döpur sko í, í NBA. Það er ekki að segja en neitt það er, það er svona þeim ví sem ha vaktir mestu hjá mér var var hérna uh, uh, Cleveland og uh, Detroit sko. Já. Detroit stóð alveg í, í Cleveland og kemurð varn alla leikina. en, en En þar var hins vegar, hérna, bara framist aða pisto sem að voru klálega ekki einu svona áttenda besta leiðið austrinu, sko. Nei. Þeir, með smá heppni, hefðu þessna getur þú þrjú eftir yfir akkur núna, sko. Já, er þetta svo jámt? Þa, það, já, já, meni, þið voru inn í öllu leikjum og þið voru, voru, úst, voru yfirjafnvel, ég meina leika eitt hefur átt að klára. Uh -huh. Það hafa alltaf hittu þeim... þeir svo svakalega, sko. Já, já, og ég meni að með smá hefni þá hefði geta vestafallið verið 2-2 með mm -hmm. smá hefni og það er svona kannski svo serja sem hefur verið hvað jöfnust reyndar jú, Paces Sraptor-serjan hefur verið nokkuð jöfn Já, þetta er allt, þetta er allt er ekki alltaf orðið nýfi andori 2-2 allsta held ég að ég er nú ekki búin að fylgist nógu vel jú, með Jú, það eru að bó, bó, bó, bó, Atlanta, ég hef sem ekki mikil fylgst me, með þeirri ser En, en svo svo erum við nátt bara kominn í þá stöðu að að að að Portland er að fara að klára, klára Clippers eftir fréttir taksins. sem að Blake Griffin er, er bara verið ekki meira með og og og hérna Chris Paul er unnu ekki heldur. sagt. Ná, er, hann er ekki Logi Gunnarsson sko. Nei, ég meina kanskje að þetta lapp upp á hann ef þeir komast í í West Finals en þeir ekkert komast í West Finals án Blake Griffin og Chris Paul. Það er alveg. <laughs> Nei, ég meina, þeir bara, þeir, þeir hafa ekki nú mikla sókn og, og bara, úst, þeir, þeir eru bara algjörlega sóknar heftir á þessara tvekja manna, þeir eru búin að taka heilan úr liðinu og, og, og, og, og þann mann sem á þá klára sókninnar þegar Kristborg kláraði það ekki, sko Er þetta ekki vatn á millu þegar sem að voru að tala um að hvað kolti hefur verið heppið í fyrra? Ha, ha. Það, en mér nú er Golden State án curry í, í tvær vikur minnstakosti já, en, en segjum nú að þeir fá já, það, já, það skiptir ekki máli hvort þeir fá klippis eða portland þeir, þeir fari í gegnum bæði liðin úst, þeir fari í gegnum þetta klippislið eins og það er mannað núna já. alveg van, án curry sko, mm -hmm. og þeir fari í portland án curry mm. portland er endar gáv clinic gáv Golden State án sí góða leikja vetur. Já, gerðiu það, það þá, mm -hmm. eitt, nú, og gáv við góða leikina milli töpverenda reyna mjög samfarandi nema rétt en en en, en mjög góða leiki og og, og hérna náttlæga sko sko Lillard áu það bara skili að fara áns lengra í úrslit kenningu. Þú veist, fara fara minnst og kosti ári því að þessi leikmaður er bara af þvílíku skemmtikrafti. Hann er hann er hann er algjörlega hann hann hefur engar samvísku. Bara engar hey. Æ, hún er bara ekki til sko. er gaman að heyra hún er skýrt, að maður staðan er og, og, og, og, og bara úst, ef hann sér færi og skora og ef hann sér færi og, og pakka það saman þá bara gerir það það sko. er gaman að þú sérst skuli verið að jafnriðuna dæmi hann Lillard og ég já, ég meina Lillard er, er bara skemmtikraftur, þetta er bara skotin sem hann setur hún <laughs> var um bara svona, Nei, ekki er hann að gera þetta <laughs> hann skotin og svo bara setur hann dóni svo bara, <hann> maður kollum alveg jafn svalur sko. já, algjörlega En þe þeir, þeir, þeir, þeir eru svona skörun fyrir neðan neðan hérna Russell Westbrook þá kemur að þessu sammiskuleysi. <læð> <læð> <læð> Já. Ha er dalti þar. Jóhva hvernig lístir au San Antonio Oklahoma. Ég ég held að sko, eins mikið og ég elska Russell Westbrook og að svona minn upphaldsleik með í NBA deildinni í dag. Það, það bara hann er of skemmtilegur. En hva hvernig hva, hvernig meikar það sens svona purist eins og þú. <læð> Er, hann er bara svo algjörlega bara, hann er svo mikið ólíkinda tól hann bara, hann man bara, hann hristur hausinu, hvað, anskotu, hvernig fór hann að þessu, svo allt einu bara, eins og, eins og bara, einhvern galdra með, með, með kanninu upp úr hattinum og svo þrjár dúfur og, og rauðan klútur erminni, þá tekur sér til og treður við fjóra varnamenn frá Vítalínu í gegn klöfið og allan pakkan, endu og maður bara svona, hvernig anskotanum það var ekki bara hægt nei nei maðurinn er bara sko NBA deildin er náttúrulega búin að vera til hérna í í 6 rún 60 ár og og, og við heim bara í fullir af heim bara aldrei sé annað neins íþróttamenn aldrei nokkænt maðurinn bara ef hann ef hann myndi bara ákveða það daga að fara í í 7 þriðja eða hvað sem það heitir óleikunum og myndu æfa sálmela hann myndir bara vinna ég hugsa Þi, maðurinn bara stílik samsetning af, af snerppu og krafti og hraða og mm. liðleika og bara þúst hann gætir bara fara að taka þátt í ó, í og ólympíleikum og svona. Um Þondu bara dettai í hug sko. ég, ég, sko. ég vissi ekki að þú værir. Það á ekki verið hætt sko. Ég vissi þú værir svona svakallegur hreyðunarvötnur hásari ég. Þú ert ekki er eins villt eins og ég, ég, ég, ég, ég, <laughs> ég hérna, Það eru þrjár heila selur til hérna og þú, þú ert með hérna svona fallegan fagurfræðilegan smakk er ég. Þa, þetta er svona komma seg þetta er þetta er svona er með algert blæði fyrir semunni sem sem sem körvaboltamanni þetta er alveg hann er hann er svona eitthvað samblant fáreint samblanda af koma segja Dominic Wilkins og og Dwayne Wade og og og ég veita ekki einhverum sem að vantar algjælega skynsimanna þar þar er allt er undir sko. Ég veita ekki hvar það á vera sko. En en hérna úst, hann er bara gæin er bara útrúlega og, og, og það magnaði sko, hann er nátt að spila með MP deildurna hérna og hann er bara ekki lengur næst besti leikmann liðina, hann er besti leikmann í þessu liði Þa, það er bara það fáanlega í þessu gæin, ég meina hann var með, með 20 og 60 það er 12 stofsendingar og, og, og það er bara 2 stofna bolta í leik og, og, og sko var með 56% stofsendingar hlutfall í fyrstu umferð muti mæ verið þetta er náttla bara þessar tölur er náttla bara bara algjörlega út í hætt sko þetta á ekki <gri> vera í lagi sko. Hæ? En af því öllu sögðu <gri> þá spörs vinna Það það er bara þar er hú mikil gæði. Ja. Þe, þeir bara þeir aðlaga ég menn að poppa sig fyrir lengi að klár hann aðlaga bara liði þangað til hann finnur mixtur sem sem passar. Já. Hann getur algjörlega hann getur spilað smól ball hann getur spilað big ball hann getur spilað monster ball og það staðan getur bara spilað þann ballta sem hann langar til sko. Hann bara úst, hann getur þessna fara í það að setja bara Kai Leonard í twistinn eða ásin jæbil sko. Ja. Og og og ég meina þúst hann hann geti bara ákveðið okay Danni Green þú tekkur bara hérna Torrent og, og Kai Leonard þú þú tekkur þá bara Vespuk. Ég held að verið réttra á hinn veginn. En... Ja, hann sko Danni Green nokki fræðelanni Vespuk sko. Danny krinnur meiri mögulegtur en en hann er bro little fyrir áreindir en ja ég held að ég held að Danny Green verði Það er ákveða hvernig hann þarf að stoppa. Ég, ég, ég held að að Kvale Leonard verði að tekka bæði verspróko og Turant bara snæftur þörfn sko. mikið óskáfla ég um enda þá ekki að næstu næstu sext <hæm> Nei. Það <svona>, svo <hæm> <vera, hæm> <vera, hæm> er svo sem vera en ég um þá heldur ekki að þurfa að spila á móti Leonard sko. Nei, ég er að menna það sko. ég, ég vorkenni nema að að þurfa vera hættur að vera hrossafluga í Konglóvea sko. Það bara. Já, ég menna ég vorkenni öllu dreimur bara því að, því að hefna, <laughs> það er bara ekkert gaman heldur að þurfa að dekka þessa leikmenn. Þess þetta er, er þvílíkir hæfileikar menn og að því sagði þú þá er hérna Raptors á á mér sínust 0 rennir gegn Raptorsur koni 60 viður. Já, og 19-0 rennir og við séum að þær eru og, 60 viður. 13stundum myndir ánei mér rétt. 72 79. Þetta virðist alltaf að fara í oddaleik hérna. Það östunum. er reintar ágætt að það værið að koma að oddaleikur. Ég ég ég myndir mikilvæga sjá NBA breytast bara í 5 leikja seríur í fyrstu umferð aftur. Nei, er eðla samhæla við þí, sko. þú tapa fyrstu tveimur leikjunum þá þá þurftu rétt svo heldur betra gerða það í brók sko. Já, ég er samhæla sko. við þær. Samhæla við þó að komi þó að sé gamanna sé seriur eins og eins og San Antonio Clippers í fyrra A, að þá, þá er þetta var alltaf fleiri seriur sem að sko. og ég meina það hætti nátt að bara vera ragla í fyrstu umferðinni að du kemst í 3-0 þá var seriun sko. Já ja ja eða annað kort. Þetta bara að vera þannig. Herðu við hérna ég fæ eh uh, að spýja þetta hjáður kannski meðan þjáldeinna þegar að nær dregur úrslutun þar en það var snillt að fá fín 10 sent á það sem er að gerast hérna heima. Já, það. Ég ætla bara leyfa aðra að fara að sofa. Já, kannski bara tek tek þó orðinu. Er það ekki? Sá ekki verið spjatta. fyrir þakka alduminn. Varum við bandi. Verum við